Leo naraka haraka sana. Basi ngoja niwapeleke moja kwa moja katika chakula chetu cha leo. Na leo nipo katika kuachambua wanaume linapokuja swala la mahusiano. Kuna mambo huwa yanajirudia na kuna mengine ni mageni. Hivyo weka utulivu ni kueleze. yanaweza kukwamua hatoka toka katika uo Zaidi ya nusu ya wanaume ubadili mashuka yao ile siku ya kwanza kutembelewa nyumbani na wachumba au wapenzi wao wa siku ya kwanza. Yaani hii ndio ile siku kila mwanamme ujifanya apendi uchafu. Ila sasa mzoeane uje kama mara hivi utajua kuwa we ujui. Wanaume wengi ufikiria kuwa ni heri mwanamke awe na sura nzuri na mwili mbaya kuliko kuwa na sura mbaya kisha mwili mzuri kiukweli ofisi ni reception bwana pakiwa hapa hovyo basi kuna uwezekano huko ndani pia ni hovyo zaidi hao ni wanaume asilimia kubwa ya wanaume wanaweza kujihusisha katika mapenzi na wanawake ambao wana umri mkubwa lakini asilimia tisini wakiulizwa hukataa kata katakata kuwa hawawezi kufanya kitu kama hicho ndio alivyo wa usiwamini sana katika majibu yao robo tatu ya wanaume wote uhifadhi namba za wasichana waliowachana nao bila kuzifuta kabisa Wasichana ufuta namba za wanaume punde baada ya kuachana. Si unaona sasa wanaume alivona mioyo ya kupenda kwa dhati? Sisi ni wazee wa matumaini kuwa ipo siku tutarudiana tu. Wanaume uamini kuwa kazini na shuleni Ndiyo sehemu sahihi kabisa za kupata wasichana wa kujisikia nao kimapenzi. Na uchukuwe hii hapa pia. Asili ya wasichana wapo radhi kabisa kumkatalia mwanaume kuwa naye katika mahusiano ikiwa tu rafiki yake ajampenda unaona sasa wa viumbe yani ndio maana unaambiwa kama umempenda mwanamke hakikisha kwanza marafiki zake na kukubali yani hawa huo wana vikao vyao vya kutuchambua unakuta mwanamke wako hana maamuzi juu ya mahusiano yake anaamuliwa na mashosti tu humchukua mwanaume dakika 15 tu kummsamii mwanamke na kuendelea naye katika mahusiano na tukisamehe ndo tumesamehe. Sema machungu tutalipizia kwa kutoka na rafiki yako. Ili hapa msije kusema kuwa sijawambia. Kutokana na tafiti siku ya Jumatano imeonekana kuwa siku ambayo mahusiano mengi mapya uzaliwa. Eh. Kwa hiyo kama kuna mtu unataka kumtongoza airisha siku zote nenda Jumatano. Hiyo ndio siku ambayo watafiti wanasema mambo huwa yanatiki yani mambo yanakuwa bulbul. Akikataa wewe nipigie simu mimi mweke sawa nimwambie. Oya. Hii ni Jumatano leo. Kiwa pungufu ya hapa wewe tunakuitishia kikao. Mwanaume wa kawaida kabisa kwa siku huona wanawake watano ambao anatamani wangikuwa wakeze Eh, yani kuna siku unamuona binti wa kazi pale home ndo alifaa kuwa mkeo kabisa. Ujakaa sawa ba unasema huyu sasa ndio wakuoa. Hakikisha wanafika watano kwa siku tafadhali. Hiyo ndo kipimo tulichopewa sisi. Hii hapa sasa ni kwa wote. Ukiona bishana na mpenzi wako ikifikia hatua moyo wako kwa unapiga mara moja kwa dakika basi hautaweza tena kumsikia mwenzako anachosema. Na hapa ndipo babaya hapa ugomvi mkubwa unaoweza kuhatarisha maisha. Maana kila mmoja asikii tena mwenzake anasema nini. Chagua kujishusha. Wazee wa kupasha viporo mpo. Maana kumi ya wanaume wanautalikiana na wenza wao kujikuta akiingia katika mahusiano na wanawake ambao hapo zamani waliwahi kuwa nao katika mahusiano sisi bwana huwa tunaacha akiba hatupendi kwanza upya nani alikuambia pesa si kila kitu sawa pesa inaweza kuwa si kila kitu katika mambo mengine lakini pesa ina nguvu katika mapenzi maana unaambiwa kuwa kati ya mahusiano kumi yanayoanzia kazini manne kati ya hayo uishia kuwa ndoa hapa hii haiji kibahati, hapa mwanamme anaamini kapata mwanamke wa kusaidiana naye, mwanamke anajiona ameangukia mikono salama kiuchumi. Ila wenzaangu na mimi sasa wa ninasikilizia michongo kupata ndoa au uni kazi kweli kweli yani. Hii, hapa tucheke jipokuwa ndo kweli, kwamba katika mahusiano ya, ya mitandao kijamii ambapo wawili hawajionana kila mmoja huwa na lake la hofu ambapo mwanamke uhofia sana kukutana na mwanamme muuaji. Wakati mwanamme uhofia kukutana na mwanamke mnene, eh bwana. Mbona mimi napenda wanene? Kwani wanaume wenzangu, wanene wale wakosea nini hadi mhofie kiasi hicho? Wataalamu wa mahusiano wanasema kuwa msichana akikupatia namba yake like, na kisha akaacha kupokea simu zako wala kujibu meseji zako, basi havutiwi na wewe. Hapa unataka ni kushauli nini sasa? Hacha usumbufu. Tuzingatie hili maana utafiti unaonyesha kuwa mwanaume hujionyesha wazi kuwa yupenzini baada ya kukutana na mpenzi wake mara 4 tu lakini mwanamke hujionyesha yupenzini mpaka akutane na mwanamme mara 14 kwa hiyo ukikutana na msichana ile siku ya kwanza akasema amekufa ameoza juu yako simamo mkamate charaza makofi hata manne akikuliza shida nini mwambie mlimwangu mimi nimesema aache uongo kama akikupeweka polisi we piga simu mtakuja kukwekea dhamana mimi Wana mahusiano wa kwanza kabisa hubusiano wanapokutana mara ya pili. Sio siku ile ya kwanza. Kama wewe siku ya kwanza tu tayari ushamgea mate mwenzako yako, ni wahuni tu kesho kuto mtaachana Kutana na msichana kwa mara ya kwanza na kalipia huduma zote mlizotumia, basi ujue kuwa hakuja kuonana nawe kwa nia ya mapenzi. Usije ukajiongeza kiboya sasa ukasema yes, kanipenda mwenyewe huyu. Huyu amekusaidia maisha tu, hujapendwa. Wanamme usifanye makosa haya. Makosa makubwa ambayo wanaume uyafanya wanapokutana na msichana kwa mara ya kwanza yanayosababisha kupuuzwa ni haya. Moja, kuchelewa eneo la tukio. Mbili, Kujisifia sana. Tatu, Kumtaja sana msichana ambaye mliachana. Sasa kama hili la tatu, ndio kosa kubwa kabisa. Brother hata kama alikuwa anakata viuno kama Feni weka usha usilete stori zake hapo sio mahali sahihi. Njue na hili hapa wanapokutana wanaume wawili ama zaidi kuzungumzia michezo ama siasa lakini wanapokutana wanawake wanne ama zaidi uzungumzie jio wanaume huwa wanajua kuchambua sana wanaume hawa wewe hadi ukubaliwe ujue kuwa kuna kamati zimekutana kamati nyingi mno la mwisho hili hapana ninauhakikinalo asilimia zote mia. tafiti zinaonyesha kuwa wanawake huvutiwa zaidi na wanaume wake wamevaa nguo za Yani nipo na kasuti kangu mimi ka blue hako siku nimevaa bwana bwana hiyo siku alitaka kuniua huyu kanibusu huyu kanishika mkono mba ya simu huyu anataka anipe lift kwenye gari lake mwingine ananiambia ofisini kwao kuna nafasi ya kazi atanifanyia mpango nipate mwingine anasema yeye yeah, anachotaka nizae naye tu atalea mwenyewe aisee bwana sija wae, tena kuiva ile suti maishani mwangu sitaki kesi mimi na sitaki tena nguo za blue ile siku wangeweza kuniua bwana kutakia wakati mwema endelea kumtegemea Mungu katika yote yaliyo mbele yako usichoke